Korinflilərə birinci məktub 12-ci fəsil Qardaşlar, indi isə ruhani ənamlara gəlincə bir xəbər olmağınızı istəmirəm. Bilirsiniz ki, siz bütpərəs olarkən necə tovlana-tovlana dilsiz-ağızsız bütlərə tərəf yönəldiniz. Buna görə sizi xəbərdar edirəm ki, Allahın ruhu vasitəsilə danışan heç kim i̇sa lənət olsun deməz və heç kim müqəddəs ruh vasitəsi olmadan İsa Rəbdir deyə bilməz. Müxtəlif ənamlar var, amma ruh eynidir. Müxtəlif növlü xidmətlər var, amma Rəb eynidir. Müxtəlif fəaliyyətlər də var, amma hamısını hər adamda göstərən Allah eynidir. Lakin ruh hər kəsə xeyri üçün aşkar olunur. Birinə ruh vasitəsilə hikmət sözü, başqasını isə eyni ruhla bilik sözü verilir. Digərinə isə eyni ruh imanı, o birisinə həmin ruh şəfa ənamlarını verir. Birinə möcüzə yaratmaq, başqasına peyğəmbərlik, digərinə ruhları ayırt etmək qabiliyyəti, bir başqasına müxtəlif dillərdə danışmaq, o birisinə, bu dilləri izah etmək ənamı verilir. Bunların hamısı tək və eyni ruhun fəaliyyətidir. Ruh bu ənamları hər kəsə öz istədiyi tərzdə paylayır. Bədən birdir və üzvləri çoxdur. Bədən üzvləri çox olduğu halda bir bədən təşkil edir. Məsih də belədir. Çünki istər Yahudi, istər Yunan, istər Qul, yaxud Azad, hamımız bir bədən olmaq üçün Bir ruhla vəftiz olunmuşuq və hamımız eyni ruhdan içirilmişik. Bədən tək üzvdən deyil, çox üzvdən ibarətdir. Ayaq, mən əl olmadığıma görə bədənə aid deyiləm desə, bu səbəbdən bədəndən kənar deyil. Qulaq, mən göz olmadığıma görə bədənə aid deyiləm desə, bu səbəbdən bədəndən kənar deyil. Bütün bədən gözdən ibarət olsaydı, necə iki dərdik? Bütün bədən qulaq olsaydı, Necə iyi bilərdik? Amma Allah İstədiyi tərizdə bədən üzvlərinin Hər birini bədəndə yerləşdirdi. Əgər hamısı Bir üzv olsaydı, Bədən nə vəziyyətdə qalardı? Doğrudan da, üzv çox, Bədən isə birdir. Göz ələ, Sən mənə lazım değilsən Və yaxud başda ayaqlara, Siz mənə lazım değilsiz Deyə bilməz. Əksinə, Bədənin daha zəif görünən üzvləri daha çox lazımlıdır. Dəyəri az saydığımız bədən üzvlərini daha çox dəyərləndiririk. Görünmüyən üzvlərimizə də xüsusi qayğı göstəririk. Görünən üzvlərimizin isə buna ehtiyacı yoxdur. Lakin Allah aşağı tutulan üzvü daha çox dəyərləndirərək bədəni elə düzəltdi ki, bədəndə ayrı seçkiliyi olmasın, əksinə. Bütün üzvülər bir-birinə eyni qayğı göstərsin. Buna görə, əgər bir üzv əzab çəkirsə, başqaları da onunla birgə əzab çəkir. Üzvülərdən biri şərəfə çatırsa, başqaları da onunla birgə sevinir. Siz də Məsihin bədənisiniz. Ayrı-ayrlıqda isə bu bədənin üzvülərisiz. Allah imanlılar cəmiyyətində birinci yerdə həvarilər, ikinci yerdə peyğəmbərlər, Üçüncü yerdə də müəllimlər təyin etdi. Sonra bəzilərinə möcüzə yaratmağı, xəb elə şəfa ənamlarını, yardımçılığı, idarəçiliyi, müxtəlif dillərdə danışmağı verdi. Hamı həvaridirmi? Hamı peyğəmbərdirmi? Hamı müəllimdirmi? Hamı möcüzə yarada bilirmi? Hamının şəfa ənamları varmı? Hamı naməlum dillərdə danışırmı? Hamı belə dilləri izah edə bilirmi, amma daha böyük ənamları səylə istəyin. İndi isə sizə bundan da əla yol göstərəcəyəm.